де де народжуються, і тоді з ними саме так здебільшого чинять. Та князь, заспокоївшись, звелів няньок, досвідчених для князівни, з міста взяти, та й довірив їм дочку ростити-виходжувати. І росте ото, чи ростуть, дівчина чи дівчата, за високим парканом у величезному домі князевому. Отримали доньки два імені. Одну нарекли піпсиколою, другу кукаколою. Бо дві голови, два обличчя маючи, вони і думки, і бажання вже мають роздільні, осібні. От тільки пересуватися, рухатися, обидві дівчинки можуть тільки разом, на спільних своїх ногах. Важко це їм. Одна хоче у двір бігти погуляти, а інша в домі, у горниці бавитися. То часом стане, чи стануть, Посеред горниці плаче. Плачуть. Гірко-пригірко. -гірко. Як зовсім малі були, то й обличчя не раз одна одній до крові, Посварившись, роздряпували, Не маючи змоги втекти одна від одної. Так і тяжко це. Вище пояса – мати сестру, А нижче пупця – бути єдиною з нею істотою. Батько-князь теж бачить, як його доньки улюблені, воєдино зліплені, страждають, та й не знає, чим ті страждання полегшити. Ну, звісно, ні з якими іншими дітьми з роду Піпсікола і Кука-кола не бавилися, чи й підозрюють вони про їхнє, ну, інших дітей, існування. Але і на прикладі дорослих вони теж могли свої висновки зробити. Хоча, як зовсім іще малими були вони то їм трохи няньки голови морочили. Ото як виростете дорослими, то кожна матиме окрему пару ніг і гулятимете сама по собі без сестри прирослої. Та вже років, певно, зоп'ять, як не вірять дівчатка у ці розповіді. Доростаючи, почали вони розумнішати. Вже менше і рідше поміж собою сваряться. Частіше згоди доходять чи то у двір іти бавитися, а чи в горниці залишатися. І нагридні, у котрі молодші, задивлятися почали. Ну, все ж таки, дванадцять літ донькам минуло. Та й непогані вони собою. Ну, якби не разом, а поодинці, то зграбненькі були б отроковиці. Оце зараз сидів князь на дзиглику у кутку великої кімнати, та споглядав, придивлявся, як то чотири його доньок в одне тіло закутих лагідно милять та ніжно змивають та дбайливо витирають та всухеньке загортають. Тож, коли гридні, зі страшною вістю прискакавши, до вікна руків'ями своїх тричатих гарабників постукали, не одразу їм і відчинено було. Потім ще скількість там часу знадобилося, аби слугам розтлумачити, що звістка справді страшна і важлива, і того гідна, щоб князя у вільний день потурбувати. Врешті вийшов він до Гринів, невдоволено суплячись, чи то вість погану передчуваючи, а чи просто від того, що і у вільний день Володареві нема спокою. Вислухав мовчки, повернувся, нічого не сказавши, і пішов через дім до внутрішнього двору, коня сідлати. Потім, так само слово не промовивши, разом з гриднями спустився узвозом до ріки, на місце знахідки страшної, водою принесеної. Підійшов, спішившись, присів над водою, незважаючи, що носаки дорогих сап'янців – Ріка лизати почала. Подивився на червоно-сині рештки нещасного Івашка, вже підбиті до берега, підвівся і кивнув Азар'янові, який віддалік вже давно стояв. Той підбіг до князя, і вони удвох, нікого за собою не кличучи, пішли понад берегом, каменим вимощеним, якусь таємну раду радячи. — Ти таке раніше бачив? — запитав князь, перериваючи нарешті свою довгу мовчанку. Та ні в житті. А видно, чекав саме такого початку розмови, бо відповів неначе аж з готовністю.